Поклавши клапоть голограми до кишені піджака, я пішов так і не розповівши судді ще про одну несподіванку, про яку теж казав мені Дельбуа, яка приголомшила мене так само, як і перша. Найменший клаптик голограми відтворює все зображення, наче ціла голограма. Якщо... На порізаній бертє плівці було об'ємне зображення вбивці її. То воно тепер лежало в моїй кишені, тільки зменшене. У мене залишились лічені години, і треба було не припуститись ні найменшої необачності, якщо я хотів, щоб останній свідок лишився в живих. Комісар Лендрен, 17 січня, 13 годин, 15 хвилин. Північна автострада була, як завжди, забита. Повільно повзли здоровенні ваговози, довгий ряд фургонів і критих кузовів утворював стіну із жерсті та брезенту, що не давала зайняти вільну смугу. Водії, сидячи у своїх недосяжно високих кабінах, діставали неабейку зловтіху, під'їжджаючи якнайближче до легкої машини і дивлячись, як безсило сила нервуються там люди. Показуючи знак, що вимагав негайної зупинки, я об'їхав довгу колону і вперся у нерухоме громаддєвого воза з дизельним двигуном. Затягнув ручне гальмо, вийшов і видерся на приступку колемаги. Водій повернув до мене перекошений від злості лице, і губи його заворушилися, сиплючи прокльони, нечутні з-за вікон кабіни. Потім він трохи підвівся і, впираючись долонями в обшивку сидіння, посунув до мене. Я притулив до вікна поліційну картку. Це вмить вгамувало розгніваного водія, і він покірно і злякано опустив скло. Що сталося? Я не зробив ніякого порушення. Нічого не сталося. Не липне до передньої машини, я поспішаю. Щось буркотячи, чи... Він підняв скло і почекав, поки я проїхав. З десяток автомобілів просли знову в утворену щілину, а далі, коли я вже проїхав окружну дорогу, рух затримувала низка сміттєвозів. Сніг уже не йшов. Небо тільки зрідка сипало на землю, застиглиму від холоду краплями води. Глухо стукаючи, вони розбивались об бітрове скло, і мені доводилось час від часу вмикати очисники. Я поставив машину, на тротуарі на розі бульвару Барбе та вулиці Крістяні перед строгим сірим будинком Паризького національного банку те, з газетними вирізками лежала на задньому сидінні. Я взяв її і почвалав крутою вулицею вгору, особливо пильнуючи там, де була ожилить. Вхід до редакції газети не було нічим позначено. На стіні будинку Видніло тільки двоє слів у рамці. Вулиця Покаді. Я пройшов через металеві двері і підступив до закапелка Вахтера біля сходів. За віконцем молодик розмовляв по телефону. Я розгорнув перед ним статтю покаяння. Я, Матіо, 35 років, один з головних учасників планованого кримінального злочину, і показав пальцем на підпис F Можна зустрітись із цим журналістом? Вахтер притис головою трубку на плечі і подивився на статтю. «М -м -м Вам не пощастило, він щойно вийшов. А коли повернеться? Я неодмінно повинен зустрітись з ним. Молодик обернувся до дівчини, якої я не помітив, коли заходив, бо її майже зовсім затулив пульт комп'ютера. Не знаєш, коли повернеться у вона відповіла прокурним голосом. Він пішов випити кухлик у дипломаті. «Чергуєш сьогодні?» Хлопчина слово в слово повторив мені все, уточнивши, що дипломат – це бар з тютюновим ларком, розташований трошки вище, на розі вулиці Пуле. Мені здалось, що це якесь передвістя. Бар-дипломат був наче конвейер бутербродів і гарячих з сосисками, з сиром, шинкою – і холодних, юрба розмаїтих людей, переважно робітників, зголоднілих, спраглих, жадібних до Курева, обліпила пивні крани. Гостро посвистувала машина, в якій заварювалася кава. Я пустив у хід лікті.